Другому, може, і змогла би роз'яснити, чи дні, чи долю, а втім її ніхто не перевищить, але собі сьогодні не знає. Чи то все, що перед собою бачить, значить смуток чи радість? Бо смуток і радість падуть, ніби рука в руку. Отут стоять криваві сльози, змішані зі сльозою радості, «Щосе!» Знеохочено збирає карти, кладе їх оподалік від себе, запалює свою люльку і жде. Її ніби болить сьогоднішня ніч на дворі. Їй тяжко на душі, як зрадниці, як проступниці. Адже вона сьогодні і не бачила навіть людської душі, не те, щоб обтуманила Кого? хто би йшов такою дорогою лісом, як тепер? Хіба хто смерті хоче, шукає її, а навіть і вона ще не хоче її? Вона, що сама не знає, чого потім тім світі плентається. Чого ж би їй жити, хто її потребує? Чого має вона ще дожити? Вона йде самою тінню життям, йде, доки з самою ніччю не стріниться, не злучиться з нею навіки. Думала, роздумувала отак самовито, коли оце щось у її малей віконце жбурхнуло, аж зенькнуло, і вона майже зостраху зойкнула. І знов тихо, знов нічого. Знов лиш крилатий широкий шум та стогін в лісі. Все смерть ішла. Мавра на самоті ніби відчуває, що все так смерть лісами тиснулася, дотикала її хату, косою зашарпувала, щоб себе пригадати. Смерть. Певно, Сієї ночі не один деревина повалиться. не одна корова переломиться. не одна звірина загине. Страшна ніч. Мавра оглядається. Чогось їй неначе не стає. І не з надвору, а в душі, в серці хибує. Чого? Адже вона та сама ти звикла, не знає. Її руки мим волі укладаються на грудях на охрест, Але уста не заворушується до молитви. Вона не вміє молитися. Не молилася, Бог знає відколи. Та хоч і молилася, то її людям Бог неприхильний, не любить їх. Тому вони і в вічних злиднях по світі тиняються. Закару тисячолітню. І лиш ніч оживають. До ночі їх тягне. Бога занадбують. Хіба звертаються вони до Місяця своїми просьбами? Місяць їм помагає. Але такими ночами і він перед чимось ховається. Полумінь запалахкотіла нараз сама з себе наново і кинула червоним світлом на лаву, де лежали карти. Мавра взяла їх наново в руки, прошепотівши вперед щось над ними і розложила, як перше. І знову дивиться. І дивиться, і знов не знає добре розібрати, що вони їй вказують нині. Щось велике-велике і смутне, і радісне жде її, ніби ніч, ніби день, ніби весілля, ніби смерть, і замішаний хтось в тім. Хтось близька і хтось далека. Чоловік і дівчина. Ба ні, дві дівчини. І раз добре, раз зле. З одної сторони, ніби моя, так і добро.